Wer hängt der Katze die Glocke um? Es war einmal auf dem Dachboden eines großen Landhauses, wo die Familie Nebel lebte. Nein, nicht eine Familie von Menschen, sondern eine Familie von Mäusen. Die Nibbels waren ein sehr stolzer Haufen. Sie waren keine gewöhnlichen Mäuse. Jeder von ihnen hatte immer großartige Ideen, um ein besseres Leben zu führen. Wie wäre es, wenn wir unsere eigene Küche bauen und, und wir kaufen unser eigenes Essen auf dem Marktplatz? Oh ja, das ist gut so. Das wäre so toll. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir einen eigenen Supermarkt eröffnen? Wir werden dann einen riesigen Gewinn machen und dann können wir dieses Haus kaufen. Oh ja, das ist richtig. Das wird uns viel Freude machen. Aber das war alles, was diese Ideen ausmachten. Bloße Worte. Achtung an alle! Die Dame, Mensch und ihr Mann haben heute einige Gäste zum Abendessen eingeladen. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Wir machen uns selbst ein Fest. Ein Festmahl. Ich dachte, er würde eine Party veranstalten. Ein Festmahl ist natürlich besser. Ich kann das Essen schon schmecken. Großartig. Das bedeutet, dass ich da einen Anteil haben kann. Ich weiß es, ich weiß es. Wir alle sind sehr froh darüber. Aber wir müssen das gut machen. Schließlich sind diese Menschen mächtige Wesen, die uns im Handumdrehen fangen können. Das ist richtig. Ich mache nur Spaß. »Menschen können uns nie erwischen. Aber, aber wir müssen vorsichtig sein. Tom und ich verstecken uns hinter dem Kühlschrank. Sobald es dunkel wird, werden wir euch allen signalisieren, hochzukommen.« »Marlin ging mit Tom, wo sie sich hinter dem Kühlschrank versteckten. Auf dem Weg dorthin erzählte er Tom von der Idee, die Jerry Nibble hatte.« »Weißt du, Tom, Jerry hat vorhin davon gesprochen, den Menschen den Krieg zu erklären.« Dieser ganze Planet könnte uns gehören. Wow, das ist Jerry, sage ich dir. Er ist so stark. Hat er aber erklärt, wie er das machen will? Äh, eigentlich nicht. Wir sind nie zu diesem Punkt gekommen. Ich bin sicher, dass ihm etwas einfällt. Oh, absolut doch. Wir Nibbles sind so super klug. Als es im großen Landhaus dunkel wurde, winkte Marlin und Tom den anderen Mäusen zu. Und es lagen auf dem großen Holztisch alle Arten von Essen. Ja, mmh. Mmh. Mmh. Alle Mäuse genossen das Festmahl. Oh, ich werde nie wieder essen. Das weiseste Mitglied der Nebelfamilie war die Papamaus. Als alle Mäuse mit ihren schweren Mägen herumlagen, ging Marlin zur Ecke des Dachbodens, um Papa Nebel zu treffen. Hallo Papa, warum warst du heute nicht auf der Party? Ach, ich bin jetzt zu alt für Partys, mein Sohn. Ich muss aufpassen, was ich esse. Ich habe gegessen, was mir Little Sammy von da oben mitgebracht hat. Aber warum schläfst du nicht? Ich bin zu aufgeregt, um zu schlafen. Wir haben heute unseren Esskampf gegen die Menschen gewonnen. Also dachte ich an Jerrys Idee, den Menschen den Krieg zu erklären. Den Menschen den Krieg erklären? Seid ihr verrückt geworden? Nein, es ist eine tolle Idee. Das ist eine nutzlose Idee. Oh. Warum bist du immer so Demo Dem Demo, Demo? Demotivierend? Ja, ja, ja, ja. Das ist das Wort. Demotivierend. Ich demotiviere dich nicht, mein Kind. Ich sage nur, dass eine Idee, egal wie groß sie ist, nutzlos ist, wenn niemand danach handeln kann. Nur weil wir große Ideen haben, bedeutet das nicht, dass wir intelligent und mutig sind. Aber unsere Familie ist intelligent. Du wirst sehen, Papa. Wir werden den Menschen den Krieg erklären und wir werden gewinnen. Hm. Marlin war wirklich verwirrt. Er verstand nicht, wie man eine große Idee nicht als intelligent bezeichnen konnte. Am nächsten Tag, als die Menschenfrau die Küche betrat, war sie schockiert. Oh, Schatz, würdest du bitte hier runterkommen? Was ist passiert? Hast du gestern Abend das ganze restliche Essen gegessen? Was? Nein, überhaupt nicht. Nach dem Zähneputzen bin ich direkt ins Bett gegangen. Oh, lüg mich nicht an. Ich erinnere mich, dass gestern Abend viel Essen auf dem Tisch lag. Und plötzlich am Morgen ist es weg. Du weißt, dass du eine Diät einhalten musst. Das ist es. Du wirst heute nur noch Früchte essen. Nichts anderes. Aber, aber, ich war das nicht. Hör auf zu lügen. Aber ich lüge doch nicht. Ich habe mir das Essen noch nicht mal angesehen. Die Menschen hatten keine Ahnung von den Mäusen auf ihrem Dachboden. Jedes Mal, wenn etwas Essbares übrig war, fraßen es die Mäuse und die Menschendame gab ihrem Mann die Schuld. Eines Tages, als Marlin und Tom an einem Stück Brot knabberten, hörte Marlin etwas Seltsames. Warte, hast du das gehört? Ah, Das muss die Katze vom Nachbarn sein. Kuschel. Igill. Was für ein blöder Name Kuschel ist. Diese Katze sieht überhaupt nicht gemütlich aus. Oh. Und wieso finden Menschen Katzen überhaupt süß? Katzen sind Monster. Monster. Das ist nicht Kuschel. Das ist jemand anderes. Mm -mm. Marlin und Tom stürzten los, um zu sehen, was los war. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das kann nicht wahr sein. Haben Sie etwa eine Katze? Eine Katze? Eine K-A-T-Z-E? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr atmen. Hilfe, Tom, ich sterbe. Okay, okay. Erinnerst du dich nach all unser Aufmerksamkeitstraining? Spüre die Emotionen. Beobachte den Handrücken. Nun... Was kannst du jetzt spüren? Oh ja, oh ja, das ist wahr, das sollte funktionieren. Achte auf deinen Handrücken, denn wenn uns die Katze erst einmal riecht, da wird es keine Hand mehr geben. Das ist eine Katastrophe. Wer hat sie auf die dumme Idee gebracht, eine Katze mit nach Hause zu nehmen? Ich meine diese großen, belzigen, schnurrigen Kreaturen. Sie haben Schnurrhaare, das sieht so seltsam aus. Haarsträhnen, die seltsam neben ihrem Mund platziert sind. Ey, Marlin... Äh, wir haben das doch auch. Sag mal, in welchem Team bist du denn, Junge? Wir müssen eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Wie konnten sie uns das antun? Wir waren zuerst hier. Das ist unser Haus. Okay, vielleicht überreagieren wir. Nicht alle Katzen fressen Mäuse, oder? Vielleicht ist diese Katze Vegetarierin. Vielleicht isst sie Gras. Das ist so dumm. Ich sage, wir leben so, wie wir es immer getan haben. Ohne Angst. Er hat Recht. Ja, ja, ja. Er ja. hat Recht. Er ja. hat Recht. In Ordnung. Er hat Recht. Das ist unser Haus. Wir waren zuerst hier. Lasst uns diese pelzige, kleine Kreatur vertreiben. Und so wurde es entschieden. Die Mäuse würden so weiterleben, wie sie es getan hatten. Sie würden sich dem mächtigen Tier stellen. Die Mäuse begannen herumzulaufen. Ein wenig verängstigt, aber mutig. Aber die Dinge liefen nicht ganz wie geplant. Doch die Familie war verstört. Nach und nach begannen die Mäuse der Familie Nibbel das große Landhaus zu verlassen. Nein, Leute, wir sind eine Familie. Wir können das schaffen. Komm schon, Marlin. Seien wir ehrlich. Sie ist eine Katze und wir sind Mäuse. Sie wird uns hier nie in Frieden leben lassen. Es war eine schöne Zeit auf diesem Dachboden. Solange es ging, wir werden unsere Tage hier nie vergessen. Die Familie schrumpfte. Mit jedem Tag wuchs die Angst vor der Katze ah! in der Degnibbels. Sie begannen, den Dachboden einzeln zu verlassen. Stuart, der Tänzer, Jenny, die Kluge, Chomp, der Kauer, alle gingen. Die Jagd ging weiter. Egal wie vorsichtig die Mäuse wären, die Katze würde sie immer finden. Tag für Tag wurde es gefährlicher, Essen zu besorgen. Das reicht jetzt. Wir müssen jetzt etwas gegen die Katze unternehmen. Ich brauche Ideen. Kommt schon. Die Familie Nibble ist berühmt dafür, dass sie großartige Ideen hat, oder? Ah, nicht schon wieder. Ich, ich, ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht und beschwerst dich bei den Menschen über die Katze? Wir können ihnen sagen, dass sie diejenige ist, die das ganze Essen verputzt. Was? Das ist eine gute Idee, aber das Problem ist, dass die Menschen nicht gebildet genug sind, um zu verstehen, was wir von ihnen erwarten. Ja, richtig. Das ist das Problem. Komm schon, schüttel dein kleines Nibbelhirn auf. Hab verstanden. Ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass wir die Katze nicht bemerken, wenn sie kommt. Richtig. Ich meine... Wir machen unser Mäuseding, wir knabbern und so weiter. Und plötzlich springt sie auf uns wie aus dem Nichts. So ist es, so ist es, so ist ja, es. Das so ist ist super. Ist es. es ja, super! Es geschah an dem Tag, während ich das, das Rezept auf der Theke las. Äh, willst du uns verkackeiern? Wir wissen, dass du nicht lesen kannst. Du hast dir ja die Weibermäuse im Garten angesehen, stimmt's? Ruhe, alle zusammen. Ja, Sammy, was hast du gesagt? Also, was ist, wenn wir etwas erfinden, um jederzeit zu wissen, wo die Katze ist? Wenn die Katze bei der Menschenfrau ist, können wir in der Küche essen. Hm, macht Sinn. Aber woher sollen wir das wissen? Oh, lass die Katze klingeln. Was? was? Was? Was? Die Katze verkaufen? Ich meine, äh, ich... Ich will kein verzogener Spinner sein, aber wie können wir die Katze verkaufen? Wer wird sie von uns kaufen? Nein, nein, doch nicht verkaufen. Klingel. Wir legen ihr eine Glocke um den Hals. Auf diese Weise klingelt es, wenn sie sich bewegt. Also, wann immer wir die Glocke hören, werden wir wissen, dass sie da ist. <lacht> Sie wird uns nachschnüffeln und wir werden nicht da sein. Ich würde gerne Ihren Gesichtsausdruck sehen. <lacht> Ausgezeichnet. Das nenne ich eine verblüffende Idee. Dafür verdienst du das größte Stück Kuchen. Ein Riesenstück. Ja. Juhu! Juhu! Juhu. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Wir werden endlich ohne Angst in diesem Haus leben. Das ist die beste Idee. Jo, denjenigen, die gegangen sind, wird es leid tun. Wir gehen nicht weg. Das ist unser Haus. Oh, ich bin so stolz auf dich. Weißt du was? Deine Idee sollte geehrt werden, Sammy. So erkläre ich diesen Tag in der Geschichte der Familie Nibbel zum Glockenkatzentag Tag. Tag. Juhu, Katzen, Juhu, Glockenkatze, Glockenkatze, Glockenkatze. Darf ich jetzt eine sehr dumme Frage stellen? Ich bin nur eine alte Maus, die versucht, die Jungen zu verstehen. Wisst ihr, entschuldigt, ich bin etwas langsam. Aber sind sich alle über diese Idee im Klaren? Natürlich sind wir das. Dachtest du, wir würden jubeln, ohne darüber nachzudenken? Komm schon, Papa. Wir sind nicht die Dummen, die ohne nachzudenken handeln. Ja, wir sind die Art von Leuten, die nicht folgen, ohne zu denken. Ich schätze... Gut, ich habe eine Frage. Wer wird der Katze die Glocke umhängen? Also, wer macht? Genau, jemand muss dorthin gehen und der Katze die Glocke um den Hals hängen. Nicht wahr? Wer wird es tun? Plötzlich waren alle still. Die Mäuse sahen sich an und hofften, dass sich jemand freiwillig melden würde. Aber niemand tat es. Nun, Jerry könnte es schaffen. Ich meine, du wolltest doch den Menschen den Krieg erklären. Ähm, ähm, äh, dann lass uns doch mit der Katze anfangen. Was? Nein. Ich meine, ich hätte es getan, aber ich muss überleben, um die Armee in den Krieg zu führen. Hast du die Zähne der Katze gesehen? Du, du bist doch der Anführer. Warum tust du es nicht? Was? Nein. Ich meine, was? Was wird aus euch, wenn mir etwas passiert? Ich, ich kann euch das nicht antun. Jemand anderes muss es tun. Kommt schon. Kommt schon. Wer wird die Katze klingeln lassen? Niemand war bereit, sein Leben zu riskieren. Weder Jerry noch Marlin selbst. Schließlich ist es eine Sache, etwas Mutiges zu sagen und eine andere, es tatsächlich zu tun. Und niemand aus der Familie Nibbel war mutig genug, eine Glocke um eine Katze zu legen. Sie alle packten ihre Sachen ein und verließen den Dachboden. Und so war das große Landhaus frei von Mäusen. Meine Idee, egal wie groß sie ist, ist nutzlos, wenn sie nicht realisiert werden kann.